64.000 famílies catalanes estan vivint en més o menys grau dies de tensió i nervis. Són les famílies dels estudiants de 4 d'ESO que ahir i avui se sotmeten a les proves de competències bàsiques, amb les quals la Generalitat pren els pols des de ja fa 3 anys al sistema educatiu. Aquests exàmens de les assignatures de castellà, català, anglès i matemàtiques, les denominades matèries instrumentals, serveixen en teoria per determinar quin nivell tenen els alumnes que acaben l'educació obligatòria. Són, segons injecten alguns pares i experts en pedagogia, unes proves que per si mateixes no aporten conclusions ni solucions i que a més representen una tensió afegida per als nois i noies que les realitzen. Amb un fragment de la plaça del diamant de Mercè Rodoreda, un qüestionari de 13 preguntes sobre aquest text i una redacció sobre un objecte perdut, va començar ahir una nova edició de les proves de competències bàsiques de quart curs de l'ESO a les quals estan citats un total de 64.271 alumnes catalans de 1.030 centres públics, concertats i privats catalans. Tranquils, perquè aquestes proves no els avaluen a ells. Els alumnes de l'Institut Doctor Puigverde de Sant Andreu han entrat puntuals a les 9 del matí a l'aula d'exàmens. La nota que obtinguin servirà per conèixer si dominen la comprensió lectora i si són capaços de relacionar el que han llegit amb el seu entorn i amb el que han après aquells últims cursos a classe. La qualificació final es compararà amb la que van treure els seus companys de l'any passat i permetrà saber si hi ha una millora al centre. Ahir es van realitzar les proves de català i matemàtiques i avui s'han avaluat de castellà i llengua estrangera, és a dir, anglès o francès. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'AFM Això és tot un poble, qui us parla i Susana Avila, Francisco Miguel Esteve Llitra i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 El següent ordre del dia, proposat a la darrera comissió de seguiment, és primer la benvinguda, després hi haurà l'estat actual de les obres del Centre Cívic i del Casal d'Avis, també les novetats dels ascensors i, per últim, el torn obert de paraules. I ara parlem de la ferroviària, que és el projecte del Pla Vuitx de la Sagrera. La ferroviària és com s'anomena l'Hort Jardí Urbà Compartit, ubicat al terreny d'una antiga fabricada a la Sagrera. Es tracta d'un espai inclòs en el Pla Vuitx de l'Ajuntament, que vol donar-hi un L'associació de veïns de la Sagrera s'encarrega de la gestió de l'Hort Jardí fins a la tardor del 2016. A través d'un projecte intergeneracional, els joves del CRAE de Sant Andreu i els usuaris del centre de dia en residència assistida per la gent gran la Sagrera col·laboren en la plantació de llavors. Aquest Jardí Urbà està ubicat en un terreny municipal. Durant tres anys, el districte de Sant Andreu ha cedit aquest espai a l'Associació de Veïns de la Sagrera perquè hi desenvolupin un projecte intergeneracional. Una vintena de joves d'un centre d'acollida i uns 60 usuaris de la residència del barri seran els encarregats de cuidar l'espai. De moment ja s'han plantat cebes, enciams i maduixes, però ara, amb la lluna minvan mimba, en seran de les patates. En aquest cas, són els adolescents del CRAE els que s'encarreguen de fer-ho. Els avis encara no poden treballar a l'hor perquè l'espai no és de fàcil accés. L'Associació de Veïns de la Sagrera, que és la gestora de l'espai, reclama que s'ha d'acullir aquest terreny. L'entitat vol involucrar els estudiants discapacitats del Pont del Dragó i a l'estiu fer sessions de cinema a la fresca. Serà en aquell moment, després de Sant Joan, quan ja es podrà fer la collita de patates ecològiques. I atenció perquè parlem ara de la Trinitat Vella, perquè continua la remodelació de la carretera de Ribes per millorar la connexió a la Trinitat Vella. L'Ajuntament està realitzant les obres de remodelació de la carretera de Ribes entre el pont de Sarajevo i el torrent de la Parera, inclús en el Talos fins al carrer Mireia. D'aquesta manera es donarà continuïtat a la carretera de Ribas per integrar-la al barri de Tritat Vella i arribar fins al carrer Torrent de la Parera. En aquesta primera fase d'actuació s'instal·larà un ascensor exterior per millorar la connexió de l'arrasant existent entre la carretera de Ribes Meridiana i el carrer de Mireia i substituirà una escala mecànica per una escala integrada al talús vegetal. A més de les correponents actuacions de runa, moviments de terres i pavimentació de calçada i vorera, es referà la jardineria, s'implantarà una nova xarxa de regu i clavegaram i la senyalització vertical i horitzontal. L'execució de l'obra tindrà una durada aproximada d'uns sis mesos i en conjunt s'actuarà en una superfície de més de 4.000 metres quadrats. Aquesta actuació s'entén com una transformació total de l'espai per donar continuïtat al vial lateral de l'Avinguda de la Meridiana i generar una nova sortida des del carrer Torrent de la Parera i remodelar l'altalús entre la carretera de Ribes i el carrer de Mireia, amb l'instal·lació d'un ascensor exterior per connectar una arrasant. La implementació en els últims mesos del carril Busbau a l'entrada de l'Avinguda de la Maria anava donar lloc a tot un replantejament de la secció d'una de les principals artèries circulatòries de la ciutat i de la seva relació amb els dos barris que s'estenen als dos costats d'aquesta via, la Trinitat Nova i la Trinitat Vella, a Nou Barris i Sant Andreu respectivament. I ara parlem de la Nau Ivanov, que us ofereix el mal de la joventut. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui l'última funció de l'obra El mal de la joventut, a partir del mal de la joventut de Fernidel Brukner. Corria l'any 1926, s'acabava d'estrenar Berlín amb igual dosi d'èxit i escàndol El mal de la joventut. A la residència de la Facultat de Medicina, la Maria prepara la seva festa de graduació i això fa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 que fa i 100 anys d'això. Milers de joves anònims han patit i patiran aquesta situació. L'única tasca de fer Bruckner va ser posar-hi nom al mal de la joventut. Aquest espectacle s'emmarca dins el conveni de col·laboració de la Nau Ibenov amb el Col·legi de Teatre de Barcelona i forma part del taller 3.1. Podreu gaudir d'aquest espectacle avui dijous a les 8 del vespre. Té una durada de 120 minuts, és un espectacle en català i l'entrada és gratuïta. Última punts abans de aquest primer repas de notícies. Parlem del Centre Cultural Canfabra que us ofereix la taula rodona als serveis de suport a les persones vulnerables. El Centre Cultural en Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'ofereix avui, a un quart de vuit de la tarda, la taula rodona als serveis de suport a les persones vulnerables. A càrrec de la fina Pi la Serra, directora territorial de serveis socials del districte de Sant Andreu. També a càrrec de Sant Ima responsable del rebost d'aliments de la parròquia de Sant Pacià, i Isabel Domínguez, responsable de la parròquia de Sant Pasià. Aquesta xerrada és organitzada pel Consell de Cooperació i Solidaritat Internacional del Districte de Sant Andreu. Molt bé, doncs ha arribat a aquest punt nosaltres que el que fem ara mateix és una aturada, el que escoltarem ara mateix és una mica de música, per tornar tots aquí amb més informació. Fins ara. Som sols, estem sols, som centre, som pols, som fades, som foc, som neures i no tenim nom, som estròlegs. i el que li falti som el que som però tot canvia per moments i tot allò que et plegui allò que tu has i ets una part no dubtis el que es fa vida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 Doncs tal com us dèiem, avui, aquesta setmana, s'ha posat en funcionament el que és la ferroviària. Diríem que és l'hort jardí urbà compartit, ubicat al terreny d'una antiga fàbrica de la Sagrera i que ara gestiona l'Associació de Veïns de la Sagrera. I per parlar-ne, doncs tenim precisament el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs aquesta setmana s'ha posat en funcionament aquest hort per tal de facilitar que els veïns i veïnes hi puguin treballar, no? Bé, bueno, no, precisament no és aquesta setmana. Portem uh -huh. treballant ja com tres mesos per condicionar ho uh -huh. El que aquesta setmana s'ha posat més en marxes l'assistència dels nens, perquè aquest projecte que encapçala l'Associació de Veïns de la Segreda uh -huh. precisament era un projecte molt social perquè participava els nens del CRAE, de d'acollida de la Generalitat, uh -huh. que està justament al Camp del Ferro, enfront de l'Hort, i la gent gran de la residència. Uh -huh. Llavors, eh, el lo que, bé, aquesta setmana hem fet és aquesta interacció de nens amb avis per sembrar i conrear patates i conrear els ars i bueno, anar fent coses però fer per terres i la distribució de l'or i el disseny ja portem 3 mesos treballant 3 mesos ja de, de, de treball no? sí, eh, durant 3 anys el districte de Sant Andreu ha salit aquest espai a l'associació de veïns perquè desenvolupi aquest projecte sí, eh, això va ser que dintre del pla Eh, S'hi havia 23 solars a Barcelona que l'Ajuntament posava a disposició de projectes de les entitats uh -huh. i nosaltres pues, vam tenir la idea de la gent de la residència, que són gent que està en la residència sense els nets ni la família, uh -huh. i els nets del CRAE, que són de famílies desestructurades i que estan acollits i que no tenen els avis, uh -huh. pues que avis i nets poguessin estar junts. Uh -huh. Eh, llavors, el pues, bueno, que hem fet és posar-los en contacte amb totes dos entitats a través nostre. Nosaltres uh -huh. li hem muntat a l'hort i ara ells eh, comencen a treballar conjuntament. I la veritat és que és un projecte molt social. Hi havia més projectes per, per aquest solar, uh -huh. però com que el més social semblava que era aquest nostre, per la part aquesta de fer interactuar dues generacions diferents uh -huh. pues, eh, van guanyar el concurs i ens ho van adjudicar al mes de novembre va fer l'Ajuntament la sessió la del terreny uh -huh. i des de llavors estem treballant uh -huh. dir que l'acondicionament i la preparació del parterres i tot això se ve fent ja des del mes de novembre el que passa és que clar, el que és ja la plantació i això pues, ha començat ara i és ara quan ja ha vingut la BTV i que s'ha fet una mica més de publicitat del projecte, però que el treball ja porta més temps. De tota manera, el que estem contents és perquè hem vist que sí que ha sigut un èxit la interactuació aquesta dels nens amb els avis i els avis amb els nens. De la trobada que van fer correr corrent patates, doncs va quedar que les nenes agafaven l'àvia perquè no cagués l'àvia les convidava a la residència a Brenar, uh -huh. i ha sortit pues, que els avis ja tenen una companyia i els nens se pues, senten que tenen avis, uh -huh. encara que a la vida real no els tenen. Uh -huh. Doncs et passo una meva companya, Susana, que també té algunes preguntes a fer. Hola, hola, hola, hola bon, dia. bon dia. A mi saber exactament de quina superfície estem parlant per poder gaudir d'aquest hort jardí urbà. Aquest orger que es diu la Ferroviària, que està al camp del Ferro 17, té una superfície de 540 metres, 43 metres quadrats. Uh -huh. eh, no tot ho profitem per conrear, perquè l hem fet el més adaptable de tota Barcelona, crec. Uh -huh. Perquè hem fet els passadissos d'U50, lloc de 75, perquè puguin entrar cadires de rodes. Encara no li hem posat, però li hem de posar també les taules adaptades perquè puguin conrear des de la cadira. Eh, tot al voltant està jardinat hem falta fer les jardineres amb pedra, però és que les ha de portar al districte, en fi, és una col·laboració constant, perquè, com entendreu, l'associació de veïns és la cap del projecte, però de mitjans econòmics no en tenim, en la qual, totes les aportacions que puguin venir són benvingudes. Uh -huh. De moment ja heu plantat cebes, enciens i maduixes, i també començaréu amb les patates. Teniu pensat no, ja en es, ampliar... No, ja estan les patates, ara ja, ja n'hi ha estan. més. Estan Les patates ja estan sembrades, uh -huh. hi han faves i alls, hi ha meduixes, hi ha cebes, hi ha pastanaga, hi ha rava. Uh -huh. tot això està ja plantat, o sigui que això ja està en creixement. Yeah. Doncs ara vindrà, d'aquí doncs, a unes setmanes s'ha de plantar les mongetes, després els tomàquetes i els pebrots i tot això, fins al dinó de març que ha d'estar ja tot l'hora, al uh -huh. ple, al complet. Uh -huh. i llavors una vegada que tingueu tots aquests frits eh, ja grans i crescuts i els hagueu de, de tallar i recol·lectar què en fareu? Bueno, el projecte també inclou ja, ja tenia inclòs el repartiment d'aquest producte seria per consum de la pròpia residència de la gent gran i els nens del cra. ja que han posat molta il·lusió eh, de veritat que no es pot descriure com estan gaudint d'aquest projecte, de quan van a plantar, com quines ganes treballen i com s'ho passen allà. I llavors, el que havíem plantejat és que els que estem treballant, pues, bueno, no tindrem... Només que si volem provar un o bueno, una delicatessen però lo que la producció sencera s'anirà a aquestes dues entitats uh -huh. bueno, però perquè... també he de dir que ara volíem integrar el Pont del Dragó que és l'escola que està desdisminuït sí? uh -huh. i també la volíem integrar en el projecte uh -huh. Clara perquè a part de relacionar dues generacions, del CRA i la llar d'avis, perquè dos doncs, puguin comunicar-se i relacionar-se també el fet de tenir un hort i cultivar també porta els seus beneficis. O sigui que és un projecte que beneficia per moltes bandes. Bueno, a veure, la producció no sé si donarà per poder potenciar exclusivament que no tinguin que fer la compra, però bueno, com mínim sí que tindrà alguna producció que podran gaudir-la i, i sobretot serà, perquè lo fem sense químiques i sense res, serà ecològic, mm. a la qual com mínim, quan estiguin gaudint aquests productes estarà amb un producte de més qualitat que és que poden comprar al mercat, habitualment. Mm -hmm. Però abans I... has dit que el fet de, de tenir un hort, als joves, s'estan adonant de, que l'esforç té un fruit, que l'esforç també, bueno, eh, has de treballar, però que després té un objectiu, els ajuda també amb ell, oi? Sí, sí, evidentment. Això s'han adonat molt des del principi. Mira, tinc una anècdota que va passar quan l'estaven encara fent per Terres, Mm. que un dels nanos em va dir que si... Josep, i per què no posem un tractor? Dic, mira, te'n vaig a donar tres motius. Dic, un, mira, estem fent per terres, aquí no hi cap al tractor. Segon, jo no tinc diners, tu tens? Ah, jo no. Dic, llavors com compraríem el tractor? Dic, però tercer, eh, si comencem a fer amb la pala i fem molts exercicis, al final les estavíem al gimnàs i estarem en catxes i el nano se va donar de del que això representava, va agafar la pala i va començar que semblava una màquina. Bueno, va, després ho va deixar, no?, però va començar a dir, ostres, és veritat, pim, pim, pim. O sigui, a, a veure aquesta satisfacció de la ganalla, doncs pues, això no en té prou. Uh -huh. A més, ens ha arribat una informació que sembla ser que a l'estiu voleu fer sessions de cinema a la fresca en aquests mateix terrenys, no? Sí, el projecte d'aquest terreny, el, el disseny que hem fet aquest jardí hort o or jardí, uh -huh. és que també tindrà una petita esplanada davant, com per a unes 20-22 cadires que es poden posar uh -huh. i fer unes projeccions per aquesta, precisament per a la gent gran i els nanos que uh -huh. puguin veure una pel·lícula per totes dues generacions i que siguin acompanyant-se unes altres. Eso uh -huh. era la idea inicial, no sabem si això ho podrem fer realitat, perquè bueno, eh, com que ja vas dir que hem començat de zero i sense diners ni nimiceans. Uh -huh. Pues bueno, però lo ven treballant també, lo han treballant. Uh -huh. I Home, també... també farem una inauguració que quan ja sigui tot l'ortbert i tot uh -huh. estigui sortit, que es vegin ja les plantes i tot, pues cap al mats intentarem fer aquí una inauguració a la qual estareu convidats. Eh? Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Uh, Josep Barbero, si vols afegir alguna cosa més al respecte. No, l'únic que estem contents perquè ja dic que és un projecte molt social i que està fent interactuar dues generacions diferents i en la problemàtica que conlleva el que siguin uns a la residència, encara que siguin ben cuidats pel professional i tot, però no deixen d'estar sense la família ni els nets, que li donen un carinyo diferent que el que li poden donar a la residència els cuidadors, i per l'altra banda estan els membres que al contrari de la viceversa no en tenen els avis. D'acord. Perquè no estan a casa ni estan en la família. Uh -huh. Doncs ja ho saps, quan, estigui, quan aneu a fer aquesta recolecta ja ens avises i nosaltres anem que allà els micròfons i, i a veure sí. què és el que trobem. Molt bé, doncs, doncs... Ja us avisarem. Moltíssimes gràcies. Sí a vosaltres eh? doncs acabem de parlar amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero qui ens ha dit doncs que eh, és important aquest projecte intergeneracional que el que permet és la relació entre els joves del CRA i de Sant Andreu i els usuaris del centre de via residència assistida per la gent gran de la Sagrera doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem tot seguit Així els dies passaré assegut a soà, Intentant recordar Cançons que hi vaig compondre per a què poguessis s'escoltar. El meu cor no és de formigó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 que va passar. Potser viure a contracorrent no és la millor opció si el que es pretén és compartir l'oportunitat que el temps se'ns va oferir a tots dos. No és de formigó Ni de Papel El pitjor és que ja sé Que ja no et veurem més Jugar Sobre la sorra i sota el sol No arribo a comprendre On he de parar, fragant el record, jo no sé què va passar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 Aquí doncs, ens agradaria poder parlar per tal d'informar-vos de com han anat aquestes proves de quart d'ESO que s'han anat realitzant des d'ahir i, i fins avui. Doncs Montserrat Siuró, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, com han anat aquesta, aquests exàmens que han hagut de realitzar els alumnes de quart d'ESO? Bé, no hi ha hagut cap incidència. Vull dir, normalment, com ja sabeu, aquestes proves les fan... A professors externs sí. d'altres centres. Nosaltres enviem també professors nostres a fer aquestes proves a, a, a uns altres centres uh -huh. i doncs des d'ahir al matí a les 9 del matí que es van fer les proves de català i matemàtica uh -huh. i avui s'han fet les proves de castellà i llengua anglesa uh -huh. doncs de, han, han anat bé, dir, és el tercer any que les fem i ja el tenim bastant organitzat, i ja sabem bastant com van i en fi, els, els alumnes se les han pres molt seriosament i ha anat tot perfecte. Mm -hmm. Doncs la nostra companya Susanna té algunes preguntes a fer. Sí. Hola, bon dia. Bon dia. Cal dir als pares i alumnes que no han de patir pels resultats no? perquè no els avaluen a ells sinó al el nivell de, de l'escola i si han, a, han anat a poc a poc assimilant tots els coneixements que han hagut rebent els darrers anys. Sí. Jo, a veure, jo crec que ho avaluem tot, eh? En aquestes proves s'avalua tant el que és una miqueta al nivell del centre, eh, també una mica al nivell de les proves, mm. i també al nivell del nen. En aquestes proves, al final, doncs, hi ha un... surt com una mena de, de bolletí, d'informe, per cada família i pel mateix alumne perquè són alumnes de quart que són alumnes grans doncs perquè sàpiguen en quin nivell estan respecte al centre, respecte a Catalunya a nivell de competències bàsiques i és evident que no, no és una nota però sí que ells això els hi ha de servir doncs, per, per saber què és el que volen continuar fent eh, no ha de ser decisori però tot ajuda eh? jo penso que s'ha de mirar des d'aquesta perspectiva més o menys eh, cada examen quant pot durar? Més menys aproximadament. Una hora, una hora. Una hora. Una, un examen dura una hora. Cada examen ha, ha sigut una hora. i ha nens doncs que potser... Anaven més ràpids, però ha durat una hora i han tingut temps, eh? tots han tingut temps de fer-lo amb tranquil·litat. Uh -huh. Per començar, ja es va portar la de català, que va ser agafar un text de Plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, sí. i respondre un qüestionari format per 13 preguntes per, sobre aquest text, per saber si els nens i les nenes han comprès de veritat el que han llegit. Bueno, sí, és un dels, dels, dels programes que tenim, no nosaltres, sinó en general la societat de la comprensió lectora i la lectura, que uh -huh. normalment doncs, es, llege, es tendeix a llegir menys. Tenim, tenim alumnes bons lectors uh -huh. i bueno, bones lectores, però en general es tendeix a llegir menys. I també bueno, aquestes preguntes de comprensió lectora, que no són les preguntes tancades doncs, per saber si resposta-pregunta-pregunta-resposta, pregunta, pregunta, resposta, sinó que a més a més han d'anar més enllà, han de, han de buscar doncs, comparacions, han de, han de buscar en, el, en els seus sabers, vull dir, penso que, que està bé, vull dir que va, va una miqueta més enllà aquest tema de comprensió, però bueno, que ens preocupa moltíssim, eh? perquè uh -huh. nosaltres a l'Institut, eh, a més a més, aquest any que estem en un Uncomenius, doncs en diversos països d'Europa, estem tractant aquest tema de la comprensió lectora és un tema doncs, que com podem veure preocupa tota Europa, no només a nosaltres i mm. bueno, hem d'anar-ho treballant Una altra part de la prova que es va portar a terme de ahir català, va ser una redacció que havien d'escriure sobre un objecte perdut o sigui, no només entendre el que estan llegint sinó també, també tenia aquesta capacitat d'escriure de, de saber-s'expressar sí. La veritat és que les, les proves de, del curs passat a nivell general de Catalunya i amb nosaltres també, doncs, l'expressió escrita va sortir fluixeta. Uh -huh. eh, tenim un problema amb, amb l'alumnat o amb els joves de Catalunya doncs, que, que tenen, tenen dificultats a l'hora d'expressar-se. De, jo penso que és un, és un altre doncs dels reptes que hem de tenir ara, veure eh, aquests nens com escriuen, com, com creen, com s'ho passen bé escrivint. No? I, i Jo penso que, que, que és un altre de les què passa? Doncs que si llegim poc, a l'hora d'escriure ens costa més. Però sí que hem de, de treballar-ho més. Hem de treballar més l'escriptura, l'expressar, el crear, el voler dir coses. Uh, també diuen doncs, que ara potser es parla menys. Hi ha famílies que parlen molt, però en general es parla menys. Si parles menys, estructures menys el llenguatge i després et costa més també eh? Vull dir De fet, totes aquestes proves ens han de servir per veure quines mancances tenim a, a nivell de d'aprenentatges i, i que és el que hem de fer, doncs, per millorar-ho. Mm -hmm. Un altre examen que es va portar a terme i va ser el de matemàtiques, mm -hmm. més o menys. Eh, no sé si després d'aquest primer dia de proves eh, els alumnes i les alumnes t'han comentat alguna cosa, com els ha semblat? Difícil? Veure, fàcil? hi havia nens que jo els hi vaig demanar i em van no, era fàcil. D'altres que et deien, home, a mi m'ha costat bastant. Depèn, les matemàtiques són les matemàtiques, sempre. Eh? Uh -huh. I hi ha gent que les afronta doncs, perquè li agraden molt i s'ho passa molt bé fent matemàtiques, però en general doncs, fan molt de respecte eh? i llavors davant d'una un, sèrie d'exercicis de matemàtiques a vegades ens espantem. Perquè a quart de d'ESO quines matemàtiques eh, s'estan fent? Bé, bueno. Jo, jo no sóc especialista en matemàtiques, ara, eh? jo no t'ho puc dir, jo sóc la directora. <ríe> Però vull dir que a veure les competències bàsiques que es fan en aquestes proves i el que pretenem és que un alumna surti doncs, tenint uns mínims mecanismes per poder anar per la vida. Tampoc és que siguin allò unes matemàtiques mm. després de batxillerat, els nois que fan doncs, ciències o que ja es... Ja, la cosa ja es tecnifica més però en principi, tota ESO el que volem comprovar és que si tenen unes matemàtiques d'usuari mm -hmm. eh? per dir d'alguna manera, per poder saber, saber anar pel món mm -hmm. i llavors, doncs bueno, hi ha exercicis de diferents tipus eh? llavors, bueno Gràcies mm -hmm. Hola, doncs eh, no ho sé jo. <ríe> Avui s'estan portant a terme les proves de castellà i de llengua estrangera. Sí. No, no, és a dir, anglès o francès. No sé si has pogut veure alguns dels dos exàmens i podies comentar-nos de què han anat. Bé, sobretot també en castellà doncs eren dos textos i eren preguntes sobre els textos i a partir d'aquí doncs, també, a partir dels textos treballats, doncs, eh, hi havia exercicis doncs, de... De gramàtica, per dir-ho d'alguna manera, i d'ortografia. Però, sobretot, penso que és el que, el que hem de tenir clar. Aquestes proves són de competències bàsiques, o sigui, eh, necessitem persones competents eh, llegint i escrivint, i això és bàsicament la de castellà hm, treballa més o menys les estructures que poden haver treballat a català. En anglès, bé, doncs, hi havia un listening, vull dir que també han, havien de fer l'esforç doncs per poder escoltar i entendre. Eh, per tant, hi havia una part oral important. Després també doncs, hi havia algun text doncs, per, per treballar i per contestar preguntes i després, finalment, hi havia també un petit text que havien de redactar, una expressió escrita que aquí també fallem bastant. Si fallem amb català i amb castellà, doncs, també fallem bastant mm. amb anglès a nivell general de tot Catalunya. Mm -hmm. Ja s'han portat aquests dos exàmens, a a terme, el de castellà i el de llengua estranya? Actes, ja, ja està tot acabat, ja hem tancat actes, ja està tot acabat, ja s'han portat doncs, els exàmens a al centre de recursos, que és allà on després es reparteixen pels correctors. Llavors els alumnes ja s'han quedat tranquils, relaxats ja i, relaxat i acabats. Estaven, estaven molt pendents i molt nerviosos. i No, però bé, bé, jo penso que, que han, estat molt, han estat tranquils, s'han portat superbé. Uh -huh. Els professors que han vingut aquí ens han felicitat per tenir un alumnat, doncs, Uh, que respon també i bueno, els resultats doncs, ja els veurem més endavant i cadascú tindrà els seus, vull dir també, a part dels nostres en generals del centre. Nosaltres durant el curs uh, treballem molt a partir d'aquests resultats, analitzem, veiem, uh, ara que ja tenim una mica d'històric, perquè és el tercer any, doncs veure doncs, que, cap a quines són les nostres mancances, els nostres punts tebles, els nostres punts forts, i anar treballant amb l'equip docent i els departaments doncs, per millorar. I sab sabem quan estarà, a quina data estaran corregits aquests no, exàmens? No, això sí que jo no ho sé, perquè això és bastant lent. Eh? Mm. Perquè ara tot això ha d'anar als correctors, després els correctors ho han de posar l'aplicatiu, després han de baramar-ho, vull dir que això és, és bastant lent. Mm. Triga una mica. Bueno, ens haurem d'esperar i tenir una mica de paciència Exacte. per conèixer el nivell del nostre alumnat, a veure com està a quart Molt bé. Doncs... Eh... Montserrat Siburó, directora de l'Institut Dr. Puigbert, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns. A vosaltres. I esperem doncs, que vagi... aquests resultats siguin positius per l'escola i pel centre. Segur que sí. Vinga, que vagi molt bé. Gràcies. Adeu. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, acabem de parlar d'aquestes 64.000 persones, 64.000 famílies que han pogut realitzar aquests quatre exàmens aquests dos dies, ahir i avui, i que evidentment doncs, esperem que sigui un bon resultat. Per tota, per tota Catalunya, no? per, uh -huh. per tots els alumnes de, que han pogut realitzar aquest examen. O com a mínim que serveixi per a les escoles i les famílies uh -huh. per saber en quins punts febles eh, té els seus fills i filles i intentar doncs, solucionar-ho i reforçar aquells punts que necessitin. Uh -huh. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una nova pausa i tornem amb més informació. Fins ara! incensats, viatgem plànols tancats i assegurir cada instant dins del seu enigma i fora de l'abric, plàcid del mot segur. Clavant les ungles bé, pujar per la paret, com un fals que sorprèn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 Doncs demà a les 7 de la tarda al Centre Cívic de la Trinitat Vella es presentarà un projecte, es diu Construyendo la Catalunya del Futuro i aquesta activitat va a càrrec d'una entitat que es diu Súmate i perquè ens expliqui doncs, que, en què fa referència aquesta entitat, aquest Súmate, tenim el seu president, el senyor Eduardo Reyes, molt Bon dia. Bon dia. Donc explica'ns, demà al Centre Civic de la Trinitat Vella, a les 7 de la tarda realitzareu aquesta activitat. es diu diuonstruyendo la Catalunya del Futur. Efectivament, podem dir Què podem dir d'aquesta activitat que s'organitzarà per demà? Bueno, pues eh, haremos lo que estamos haciendo día a día en, la, en las charlas que estamos dando continuamente. Uh -huh. Ayer estuvimos en Molins, mañana estaremos en Trinidad Nova, Bella, uh -huh. eh, dos horas después estaremos en, en Pinera de Mar uh -huh. y lo que estamos intentando es transmitir a la gente que se debe interesar un poquito más por la política, para formar parte de una sociedad que en realidad sea la que la que lidere el proceso de soberanía que se está uh, haciendo en Cataluña. Porque ustedes están hablando también uh, de hablar de continuar esta tarea de, de independencia de, de Cataluña, ¿no? Sí, bueno, porque es que hemos llegado a la conclusión de que ya no hay no hay otra alternativa, ¿no? Nosotros hubiéramos querido arreglar España, pero España es imposible, es imposible arreglarla. Por lo tanto, eh, estamos perdiendo la oportunidad de hacer un nuevo país, un país que dé la, la posibilidad a todo el mundo de, de vivir mejor, sencillamente, vivir mejor porque Cataluña tiene la, las, las condiciones necesarias para que haya un estado de bienestar que no que no se le tire por tierra cada dos por tres, como están haciendo los, la, las oligarquías de los gobiernos españoles que hasta ahora hemos conocido no, no se ha conocido ningún gobierno que, que mire por el pueblo y para el pueblo siempre se parapetan detrás de una constitución que, que no es la más adecuada y pensamos que lo primero que hemos de hacer es eh, bueno pues eh, cambiar la constitución y hacer que las cosas funcionen por otro por otro camino pues le paso a con mi compañera susana hola buenos días buenos días Esta conferencia está organizada por la plataforma Súmate. Eh, ¿Cuál sí, es bueno. la historia? ¿Cómo surgió esta plataforma? Que puede parecer un poquito mmm, extraña. Porque es un colectivo de inmigrantes aquí en, en Cataluña que están a favor de la consulta. Hombre, alguien de fuera de Cataluña que está a favor de la consulta es un poquito raro, ¿no? Bueno, eh, en, en primer lugar, mmm, no, no nos consideramos ni siquiera emigrantes o mm. inmigrantes mm. nosotros nos consideramos parte del pueblo de cataluña mm -hmm. <coughs> perdón parte del pueblo de cataluña que debemos mirar por, por, por el sitio donde estamos y estamos en cataluña por lo tanto debemos defender Eh, ...cualquier mejoría que se pueda producir en la sociedad catalana... ...no somos un colectivo de inmigrantes... ...yo no me considero un inmigrante... ...me considero una persona que... ...que bueno, que nací en Córdoba... ...pero que, que llevo 55 años aquí... ...y que he de defender esta tierra... ...que es la tierra de, de mi hija, de nacimiento y de mis nietos... Uh -huh. eh, ...que son catalanes ya... De, de, de, de, ...por parte de abuelos maternos... Eh, ...de muchas generaciones atrás... Eh, de todas maneras, de todas maneras si, si ni siquiera tuviera hijos ni nietos, estando y viviendo y conociendo la sociedad catalana, me veo en pleno derecho de defenderla. Uh -huh. Además, mirad una cosa, vosotros dos habéis, eh, habéis comenzado a hablar en catalán sí. y para... para, para el, al mero hecho de que yo estic parlant en castellà, vosaltres heu canviat automàticament a parlar castellà. Això vol dir que Catalunya és plural, que en Catalunya sí. no hi ha fractures por, por, por el hecho de la lengua, de los orígenes, de la cultura. No hi ninguna cultura, o sea, no hi ha ninguna, ninguna traba que nos pongan a los que normalmente nos, nos expresamos en castellano a defender esta tierra, porque vosotros... Habéis dado ahora mismo el ejemplo de que habéis cambiado automáticamente al castellano. Uh -huh. sí. de, de hecho, eso es una de las cosas que, que nosotros, por lo que nosotros, no nos hemos acostumbrado del todo a hablar catalán. Aquest cambio de idioma automático sí. en eh, ¿Cuándo sí. va a surgir su mateo? Eh, su mate salió hace exactamente cinco meses a la luz eh, llevábamos unos meses también preparándonos entre nosotros unos unos cuantas unas cuantas personas que que bueno, estábamos indignados, que nos conocimos a través de las redes sociales y que teníamos la conciencia eh, de que teníamos que hacer algo, que teníamos que unirnos al pueblo catalán como se unieron nuestros nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, que lucharon por por construir una Cataluña eh, plural, rica eh, donde donde tuviera una Cataluña que tuviera capacidad para, para albergar y recoger a todas las personas que han venido aquí con el, con el mero hecho de por el mero hecho de dar a sus familias una vida más digna eh, trabajaron no, no, no nos regalaron nada nos sentimos eh, involucrados en, en, en, la, en la sociedad catalana nos sentimos tan involucrados que, que creemos que tenemos que, que, que también aportar algo a, al proceso democrático que se está desarrollando por quién está formada vuestra plataforma eh, en principio nuestra plataforma está formada en principio por castellano parlantes ¿no? Uh -huh. luego no se nos han unido muchísima gente muchísimos diría miles de personas que también son catalanes de nacimiento pero que de alguna manera tienen sus raíces Eh, o sea, abuelos de, de, de otras partes, de Extremadura, de Galicia, de, de, de, de, de todas partes. Y por lo tanto ya somos una, una sociedad muy plural, aunque generalmente todos hablamos en, en castellano. Uh -huh. Bueno, nos expresamos, digamos, mejor en castellano. Uh -huh. A mí me gustaría hablar de esta, esta conferencia que se realizará mañana aquí a las 7 de la tarda al Centre Cílic de la Trinitat Vella, perquè uh -huh. un dels convidats és precisament el pare Manel, oi? ¿Y uh -huh. sí. quina relación tiene la plataforma con el Manel? Bueno, yo no lo conozco personalmente, me han hablado mucho de él, veo que es una persona pues como como por ejemplo, no sé, la, la... son Lucía Caram, que es una persona muy referente para nosotros, sí. eh, son personas que se inmiscuyen en, en, en el bienestar de la gente todo toda persona que se iniya en el bienestar de la gente y que quiera luchar por un, por un mundo mejor es bien recibida en su mate. nosotros no somos ni políticos ni queremos serlo en principio lo que lo que pretendemos es hacer que la gente se conciencie de que la política sin sin la sin, digamos sin el protagonismo un poco de, de la gente de, de a pie de, de la gente de la calle eh, no debe no debe tener poder absoluto mm. es el pueblo el que tiene que, que ser protagonista y, y dirigente de los políticos mm. la relación con el padre manel pues bueno supongo yo que a partir de ahora habrá una relación mucho más amplia eh, y nos uniremos a él y esperamos que él también se una a nosotros para para luchar por por esto por un futuro mejor mm. eh, que, que se basa en simplemente en, en construir un, una cataluña nueva de acuerdo. Bueno, o un nuevo país, Cataluña uh -huh. seguiría siendo Cataluña y queremos construir un nuevo país fuera de del, del poder oligárquico que hay en España que no tiene no tiene uh -huh. no tiene arreglo. Yeah. Doncs Eduardo Reyes en convidem des d'aquí als nostres veïns i veïnes a que s'acostin demà a les 7 de la tarda al Centre Cívic de la Trinitat Vlla per poder gaudir d'aquesta conferència que s'ha portat a anomenarstruyendo la Catalunya del Futur. Nosotros esperamos que va gente, que va gente con, con, con indecisiones, con, con dudes. Queremos, queremos resolver les dudes de les la, persones que no saben el... O, ...o que las noticias que le llegan de fuera de España... ...fuera de Cataluña, perdón... Eh, ...son esas que, que no podemos pagar las pensiones... ...que, que Cataluña no se puede automantener... ...que, que estaremos fuera de, de Europa y de la galaxia y todo esto... Que, ...que habrá conflicto... ...nosotros queremos que la gente sepa de verdad... ...de verdad... ...que, que no hay esos problemas que, que Cataluña tiene... ...es autosuficiente però el que no pot fer Catalunya és es que, a més de ser un motor d'Espanya, de tenga que sacar a Espanya per sí sola de la ruïna, eh, metiéndose en la ruïna per no aconseguir que Espanya salga. Doncs tornem a fer aquesta invitació a dir que el Centre Cívic de la Trinitat Vella es troba al carrer de la Foradada número 36, ah. i que demà a les 7 de la tarda doncs, tenim l'oportunitat de poder escoltar què pensen els altres, no? o què pensem nosaltres des de diferents perspectives. Exacte. Eh, de totes maneres, vull agrair-vos que, que feu difusió d'això perquè és molt important per, per tota la gent. Uh -huh. És molt important perquè el ciutadat ha de ser una persona lliure per, per exercir el, el vot i que el, el vot és un dret que no el no pot negar ningú i que, que votarem. Molt bé. Doncs, senyor Eduardo Reyer ens retrom aquest divendres demà a les 7 de la tarda. Molt bé, moltes sí, gràcies molt bé. Molt bé, Doncs nosal tracun triem amb el nostre programa d'avui una petita pausa i tornem. jat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, donc ja tornem a ser aquí novament per parlar-vos de que aquesta mateixa tarda, el Centre Cultural que en fa braus ofereix la taula rodona als serveis de suport a les persones vulnerables. Per parlar-ne doncsim el tron del fil telefònic, el Conseller de Cooperació i Solidaritat Internacional del districte de Sant Andreu, el senyor Josep Vilà, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com, com es presenta aquesta taula rodona que es realitzarà aquesta tarda? Mira, en principi faré una mica d'història. Aquesta, aquesta taula va néixer dintre del Consell de Solidaritat i Cooperació Interrestal i es va decidir eh, muntar-la perquè eh, el polític i, i les entitats ens hem de preguntar sempre si el que estem fent per la gent gran i per la gent que més vulnerable, mm. ho estem fent bé. Mm. Llavors, eh, la millor manera de saber-ho és muntant una taula rodona on cada persona pugui mm. expressar el que fa i, entre tots, veure si actuem correctament. Molt. I què és el que es parlarà aquesta tarda? Els serveis de suport a les persones vulnerables. Sí, eh, parlaran, eh, per una banda, els serveis socials de uh -huh. l'Ajuntament, parlaran eh, el, el director del, del... ara no em surt el nom... Ah, sí, del Banc dels Aliments uh -huh. i del rober de Sant Pacià, uh -huh. que creiem que són les, els tres ponents principals de les necessitats que el districte tenim actualment. Doncs eh? so, repasso la meva companya Susana Hola Josep, sí. bon dia Hola, bon dia bon Susana dia. Estem parlant de persones vulnerables Què tenem per persones vulnerables en aquests moments? Bueno, en aquests moments el ventall és molt ampli Començarem eh, per gent eh, que, que està precària econòmicament gent que ho ha perdut tot eh, persones grans que viuen soles Uh, gent que està malalta i que pateix, uh, que està per desgràcia en aquests temps uh, el ventall de vulnerabilitat és molt ampli. Eh? Mm -hmm. Hem de dir que aquesta taula rodona que s'organitza a, a Can Fabra aquesta mateixa tarda sí. uh, comptarà amb la presència de la fina Piri de la Serra. Exacte. Que és directora territorial dels serveis socials del districte de Sant Andreu. Ah, això mateix. Després també tenim en Santi Maseda, que és responsable del rebots d'aliments de la parròquia de Sant Passià. Ah, exacte. I amb la Isabel Domínguez, que és responsable de la parròquia de Sant Pacià. Ah, exacte. Sí, senyor. Molt bé. Doncs bueno, esperem... Jo espero, espero que almenys és aquest el desig meu i de tot el Consell de Solidaritat que d'aquesta xerrada traguem coses positives per, per mirar de pal·liar la, les necessitats de les persones, que a fi de comptes per això treballem. Uh -huh. eh? Molt bé. Doncs senyor Josep Vilà, moltíssimes gràcies per connectar avui amb nosaltres i esperem que aquesta xerrada d'aquesta tarda, que començarà a un quart de vuit del vespre, doncs sí? que funcioni d'allò més bé. Molt bé, gràcies. Eh? Gràcies a vosaltres. Bon dia Bon dia. Doncs ara sí, ara ja estem preparats i anem ja directament cap al que és la nostra habitual agenda. Una agenda que encapçalem també parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix des de fa ja uns dies, l'exposició Montcomas. Exacte, al Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, s'oferirà fins al 27 de febrer. L'exposició Montcomas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà de la Trinitat Vella. Doncs a través de la figura de l'astrònom i divulgador científic Josep Comas i Solà i dels treballs dels alumnes de l'institut que porta el seu nom, s'estableix una xarxa de connexions que amplia la nostra visió del món. Podreu gaudir d'aquesta exposició totes els dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i els dissabtes a 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 de la nit i els diumenges a del matí a 2 de la tarda. Més coses. Ens acostem ara a la biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us oferirà l'exposició Catalunya en transició 1971-1980. La biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 s'ofereix fins al proper 28 de febrer, l'exposició Catalunya en transició 1971-1980. Hem de el Memorial Democràtic mostra a través d'aquesta exposició com es van viure els anys de la transició de la dictadura franquista a la democràcia. L'exposició tracta els moviments socials, culturals i polítics que configura aquesta onada de transformació social a la recerca de les llibertats i els drets individuals i col·lectius. Aquesta exposició és organitzada pel Memorial Democràtic i tindrà lloc els diferents espais de la Biblioteca Tritat Bellajo Jose Nos doncs parlem una mica de teatre, si us sembla, ens acostem al Sant Andreu Teatre perquè estrena l'obra Una nit d'estiu de Somni de Shakespeare, William Shakespeare versió el Sant Andreu Teatre alçat al SAT, carrer Neopàtria número 54 s'oferirà d'ama divendres al no de la nit l'estrena d'una nit d'estiu de somni de William Shakespeare, lliure versió, a càrrec companyia Teatre pels descosits. L'obra s'inclou dins la programació de la 11a edició del Ficat alçat. Doncs què passa la nit que la realitat es torna irreal? Què passa les nits d'estiu? Per què són tan curtes i tan càlides com és que les ombres de la lluna ens fan veure coses que no veiem? Doncs aquest espectacle una nit d'estiu de somni és un espectacle en català i anglès té una durada d'una hora i 30 minuts i el preu és de 9 euros doncs nosaltres que marxem, ho deixem aquí donem les gràcies al Francesco Miguel a l'Esteve Llitre a la Susana Avila i com no, en retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adéu-siau